Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. I dag er det onsdag, og vi skal høre om Nationalbanken, der rygte sig ved at afskaffe den største pengeseddel, vi har hjemme. Vi bliver også klogere på, hvorfor det kan være en idé for ca. 400.000 boligejere at omlægge deres lån. Men vi starter med noget andet, nemlig historien om, at Wall street miljardæren og Warren Buffetts højre hånd er død. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Laura Bide -Rossau. Charlie Munger er tirsdag afgået ved døden. Berkshire Hathaway's mangeårige nummer to døde tirsdag morgen i en seng på et hospital i Kalifornien. Næstformand Munger var kendt som den ene af de to frontfigurer sammen med Warren Buffett i investeringsselskabet Berkshire Hathaway. I en meddelelse udtaler Warren Buffett, Berkshire Hathaway kunne ikke have været bygget op til sin nuværende status uden Charlies inspiration, visdom og deltagelse. Charlie Munger blev 99 år gammel og var dermed ældre end sin mangeårige partner Warren Buffett, der kun er 93 år, og som blot sidste uge selv beskrev sin høje alder som at spille ekstra ennings. Warren Buffett jokede for nogle år siden i forbindelse med den årlige generalforsamling i Berkshire Hathaway med sin og Charlie Mungers alder. Folk taler om den aldrende ledelse i Berkshire, og jeg antager altid, at de taler om Charlie, sagde Warren Buffett, men tilføjede så, mens Munger ved siden af klukkede. Om tre år vil Charlie ælde som 1 om året, Ingen elles mindre end Charlie. Nogle af de nye selskaber har chefer på 25 år. Deres ledelse ellers med 4 om året. Ifølge Forbes efterlader Charlie Munger sig en formue tæt ved 3 milliarder dollar. Berkshire Hathaway, som Charlie Munger var næstformand for siden 1978, har i dag en markedsværdi på næsten 785 milliarder dollar. 1000-kronesedlen kan snart være fortid i det danske samfund. Det skriver Børsen, der fra flere kilder erfarer, at Nationalbanken og regeringen forbereder en udfasning af den største pengeseddel herhjemme. Helt præcist, hvordan udfasningen vil forløbe, er endnu uvist, Men mediet skriver, at det kommer til at ske ved en pengeombytning, hvor man i en periode vil kunne ombytte 1000-kronesedlen til andre pengesedler. Og gør man ikke det, vil ens 1000-kronesedler blive ugyldige og værdiløse. I Danmark er der ikke sket en pengeombytning siden 18. verdenskrig. Nationalbanken har ikke ønsket at kommentere børsens oplysninger. Lyder det fristende at skære en stor låns af restgælden på dit realkreditlån, så kan det være, at du er en af de 400.000 boligejere, der med fordel kan omveje, overveje at omlægge lige nu. Sådan skriver Finans, der har talt med Jyske Bank efter nye tal fra Nationalbanken, viser, at 30-årige fastforrentede realkreditlån til en værdi er omkring 680 milliarder kroner. I øjeblikket har en kurs på under 90. Det betyder, at lånene ligger i en zone, hvor en konvertering kan regnes hjem. Mikkel Hø, der er boligøkonom og afdelingsdirektør i Jyske Bank, kalder tallet for relativt stort. Ved en opkonvertering høvler man sin raskal ned, fordi man indfører sit gamle lån til en lav kurs. Derimod optager man så et nyt lån til en højere rente. Det var de nyheder, jeg havde udvalgt til dig her til morgen. Husk, at du som altid kan følge nyhederne på jørenvestor.dk hele dagen og lytte med på Millionærklubben kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.